Gjithë falëndërim dhe lëvëdat i takëmën zotit tonë, Allahu të barëke vëtë ala, vetëm Allahu t'i bindim i dhe vetëm ati falje dhe ndihmë në kërkojmë ndërsa salavatët, salamat, përshëndetjet të të buarat të këma i miri pengamberve, vula pengamberisë Muhammedi alai salatu vëtë salam. Pasta i mbi shokët e ti, besnik, mbi familjën e ti të ndërshme, mbi gratët e ti të pastërta dhe të, të gjithë besimtarët, muslimarët të të të nd rrugën e ti me të mira dheri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar të pranishëm, të ndëruar që më të lidit, të vazhdojmë të ndajmë disa minuta para khutbës e gjumas, që që fletojmë diska nga libri i zotit, nga soneti për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, në mënirë që të ashtojmë furnizimin tonë për ditën e takimit me Allahun të bareke vë të jala. Para se me vazhdojmë me ajetët ku kemi ngelë me surën e radhës të gjuzit amme, Vlejnë të rikujtohemi me hirje në ditët e mëdha të ditës të ditëve të haqit Kusot jemi një dhulhigje Pra ke jemi hirë në muajnë e ditëve të në cilat kryje ceremonia e haqit Andaj për nga mberi jonë sallallahu aleyhu sallem në një grumbull të haditheve Të ti kanë zi që njeri ju në këtë dit të ashton Veprimtarin të ashton Në filen të ashton Veprën e mirë Nga se në këto ditë shumë fishohet Veprat e Allahu te bareke vë te ala Deri sa për nga mberi jonë Sallallahu aleyhi sallem Tha nuk ka dhe një ditë Në dhe cilën punohet vepra e mirë Më e mirë se sa në këto ditë Dikush për tërë i thaja Rasulallah a, a edhe luftën rukët Allahu Gjellë Gjellëluhu Tha edhe luftën rukët Allahu Gjellë Gjellëluhu Nuk vjenë baraz me veprat e mira Në këto ditë Madje djetarët e muslim ka një lloj polemike, një lloj diskutimi se cilat ditë janë më të mëloa, a ditët e Ramazanit apo ditët e Dhulhijhës, nga pra cilat ditë vijnë më, më të randa te Allahu xhël xjalali? Ditët të cilat kemi hyrë neve, sa janë ditët e haxhit apo ditët e Ramazanit. Nga sa Allahu xhël xjalali u ditët e haxhit i ka thutë "Jumul Hajjil Akbari", ditët ditë e haxhit të madh. Dita e hajgjit të madhë Kërë pra Allah u gjelore ka përdor shprejen më e madhja Kjo aludon se këto dit janë më të mloja Mirë po e vërteta është se Ditët më të mira të Allah u gjelore janë këto ditë Ndërsa netët më të mira janë netët e Ramazanit Netët si do mos të djeqi i fundit Si do qoftë ajo e cila neve duhet nga e të Në e shtonë vullnetinët, në e shtonë motivin është se neve jemi në dit shumë të mloja Neve jemi në dit shumë të mloja ku kryet një ceremoni, një ibadet, një vej për shumë e madhe Për i të lau të bareke o e të ala A doja të të të së të kam pas mundësime shku në haqë Duot të ishtojnë veprat në këto dit Duot të ishtojnë uh, veprimtarit si namazi, si agjerimi, si sadakaja Si gjdo vej për e mirë të së në ka mundësime e baë Nga se në këtë ditë shumë fishohet dhe rëndohet mërtepër të Allahu të bareke O e te ala ndërsa na e luspi Allahu në gjellë gjellalu Pas i që në këtë vitës kemi pas mundësi me vizitue Shpina Allahu në gjelluala Allahot na e mundëson në vitët e arshme Që ta vizitojnë në të bojnë a hajgjë Shtëpine Zotit tonë të bareke O e te ala Në surët e fundit të gjuzit amme Surët me kije Shohëmi një Një goditje e madhe e mosbesimit i injorantës, të keqës, të ligës, të pa moralit e kësaj rradhë. Andaj në surat Mekije mësojmë shumë. Nga ajo më e rëndësishmja është se e vendos njeriu themelin mbi të cilin do të ndërton. Namazi nuk qëndron mbi një themel të ligët. Adhurimi nuk qëndron mbi një themel të ligët. Zëqatin nuk qëndron bë një themel të likët, asë haji nuk qëndron bë një themel i cilin nuk ojë fort. Andaj Zotë Jon Gjelluala, para se me e prunë amazin, e zëqatin, e agjerimin, e hajin, i prunë i këtë surë, tram mod vjetë, tram mod vjetë për nga më beri Jon S.A.R.A.H.U.S. ju fliste popullit të ti dhe besimtarve në veçanti me këto ajetet të surës me kije të sa ti kanë zbrit në meke. Për cilat arsyje? Nga se djetarët kanë vanë, vendosja e themeleve, sa më të fuqishme e banë hazër me e ngrit, me e ngrit ndërtesën. Nërsa ndërtimi nuk ngritët lartë nëse themeli është i likshtë, dhe njeriun nuk ngritë diçka përveç duke u bazu në themelet e ti. Atësa i ka themelet e forta, atë që dhe ngritë lartë. Ado eskoll mundsi me u ndërtuajë një ndërtesë e lart nëse themelët i ka të dopta. Andaj Zoti Jonxhile Xhelalu i pruni këtë sure për çilat arsye? Për më vendos themele. Fatkëcia jon. Ose na mësojnë asuret vogla. Madje shumica e muslimanëve namazin e falin me sure të shkurtra. Kjo nuk është të lashe. Nuk është të lashni muslimani i thjesht me ditë sure të shkurtra. Telashja, belaja mësë mi mërveshë ato, mësë mi kuptu ato, mësë me dhanë asë një kontribut për mi kuptu ato, nëse kur kush skalin të i kuptu, mirë po asë një hapë mësë me mërë për mi kuptu, kjo e telash e madhe, kjo e bela e madhe, kjo është bela që disa vite me legju njëri fjallën e Zotit, me bëjtë gjëdo namazë me që ato... Doha dhe që atë surët së t'i ka zbita Allahu Gjele Gjelelu Mirë po mësë mi kuptu ato Andaj, ndalja me kuptime ndalja me qka po thot O shumë në nësi Valaj, njani për neve me emsu një surë Qka e di Komplet, qka po thot Zotë Ion Gjele Gjelelu Cili o kuptimi i vërtet O shumë marë nësishme se sa Se sa neve Me e shtu vetëm Vetëm veprimtarin e pa E pa kuptim Në surën Naziat. Allahu جل جلاله namson diçka të re nga surja e cila e kaluam surja Nebe. Jemi te surja 79 e surave të Kuranit. Dhe do të shkojmë deri në fund të surreve me lenin Allahu te barekuhu jo te ala. Surja 79 e surrës e surreve të Juzit Amme flet ngjajshëm me tematikat E surës nebe mirë po nga një kanë tjetër Nga një anë tjetër Nga një kanë vështrim tjetër Mirë po ca ku ko është me mri Ca ku është me mri të zoti jonë gjele gjelelu Dhe me vendosë të mele Këta mos e aronje për sërris prapë Surët e shkurtra Dhe surët meke Qa i kanë zbrit për nga meri sa vaselle Qëllimi final i këtyre surëve është Vendosja hedja e themeleve në zemrën e besimtarit pra vendosët themeli i fort dhe aqë sa vendosët themeli aqë ngritët edhe edhe ngritja e besimtarit ma ndej ma dje ndodhë që njeri ju të bandhve pra shumë sikur që ka nardhe për haditit për ingamberi sallallahu alai sallam <clears throat> ku ka thonë për ingamberi johen, sallallahu alai sallam Një anë i për njërëzë e banë punë të mira Deri sa njërëzit i thojnë që kjo na gjenet li Që kjo pas ka me shkun që në gjenet Sa punë të mira po pa Deri sa i ndrohet libri Ka thonë bëj nga mbërja le i salat e sam I ndrohet libri Pak para se me vdekë banë punë të qia Dhe ndro njët qashtu Dhe hinzjar Një tjetër ka thonë bëj nga mbërja le i salat e sam Banë punë sa të qia Deri sa njërëz të njëkin gjenemhi Dhe e sa i ndrojt libri E ban punt mira E vdes në që të punt mira Dhe ki, kjo adithës Adithës i ka trishtu sahabot e pengameli së sellem Si ka mund që i si njërën Ta njëtën e ban punt mira Dhe në fund mi undruë Nga ona thjetër njërën i ban punt qia Dhe në fund mi undruë Njëra prej komenteve të djetarëve është se The mellet e ti nuk kanë qenë të forta Për a i ka bo punt mira Mirë pa përshemu ka pasë qefë mi thonë Se ti ban pun të mira Dhe njeri u kur ban pun të mirë Dhe ka qefë mi thonë Se ti e banë e ti e kështu e ti e ashtu Kërëdzon Nga se themelin e ka t'liksht Andaj ngritja e veprave mbi themel Tamam Të cilin Allah u gjele gjele Ka qujtë mukhlisi në lehuddin Mi ba pun dhe të më për Allah Nuk o puna për Allah Mi thonë ti dikujna Së kam qefë me më lavdru Po puna është mësë me pasë qef me të lavdru Dhe janë dysende Dikushtot nësë kam qef me lavdru A më me lavdru i, i vjen mirë Kjo është kjo është që ka qef me lavdru Dikushtot mu nukë më intereson Kusë më kritikon Ose më qorton Por me kritiku I thtohet I vjen ketë shumë Dhe kjo është që s'ka qef mu kritikue Andaj, këto sure vendosin këto themele Që njeri ju ve vrimtarit e veta Qof një punë Më ndaj, omen Khattavi, radhi Allahu anë, shoki për nga mirë, i sënë Allahu, olesëllem, thoshte, si kur Allahu të më pranon një Subhanallah, një transmitim, më pranon Allahu dire qatë e namaz, dëtë kisha vdekë rahat, i thamë pëse rahat, tha se nësa Allahu më pranon një Subhanallah, unë jam i sigurët, se unë jam nga të devotshmit, nga se Allahu nuk pranon një ashtë të devotshmive, Pa u kam besimtar i devëtshëm Allohë si pranon punt Allohë nuk i pranon një, një, një grumbull të punve Që njeriju ati ja përmenë Zotit Sikur që ja përmenë njanit Njanit pë njerëzve i ban mirë dikujna Edhe vështë dimisht ja përmenë Unë e ta kumban Unë e ta kumban Unë e mëskeshune E kështu me rat Kështu me njerëzit prishën punt Me Allohë në la ma shpejt Mëja përmendë allohë që unë këmboj diqka të prishet Pse se ajta ka mundcu, ajta ka lecu, ajta ka donë takat, ajta ka donë nërgji, ajta ka inspiru me bove për në mirë Nëse ja përmendë, nëse ja përmendë, është si kur mëja përmendë një anë i cili të ka donë miliona dhe dhue, ti mi këdhon Apo i dhue, unë të këmë fanë faliminderit, e kështu me ratë Andaj, falëndërimi, apo përmendja Apo dëshira për të lefdru i prishpun Këto sure kanë arë për mindre që të mesele Me i pastru kanalet Me i pastru kanalet Jo kanalet e tokës Kanalet e zemrës Kanalet e zemrës Ku tha Allah u të vare ke uetala për qumshtin Ku tha Allah u gjelë gjelë për qumshtin që ne e pina E përmendi Allah u gjelë ka del Ka del qumshti Pej kafshëve del nga urina dhe nga gjaku. Leban al xalisan, del çumësht i pastër. As një pikë njollë nuk e ka. ka. Ka dal, ka dal nga një furzire që nga një rrugë kanal që realisht është dashu furzire. Por asnjëherë nuk kemi parë një çumësht ngjyra të tjera përveç të bardhës. Dhe kjo është prej kudretit Allahu xhelel gjele xhelalu. Dhe njëta shprehje që është përdorë për qumshtin e pastër, është përdorë për veprën e pastër. E Allah u ka dhe nuk pranojnë apostë që si vepra, si të qumshtit, pastër. Pra del nga një mund, nga një kanal, që realisht të dash mundit, për e karujt besimtari. Qështë që e karujt? Të e mshë, të mësë më mu dash mullafdru, të e ba për rridhane Allah, për knacin e Zoti Gjele Gjele Luhu. Allah, Kjo është një parahyrje se si t'i kuptojmë surët e mejkës, kështu kuptojmë surët e mejkës, pastrimi dhe filtrimi i punëve që ka i bojmë për dit, na për dit bojmë punë të mira, shpresojmë, dhe për dit diçkan nga punë të liga lërgojemi, po pse nuk i mënim nivellet e larta që që i kanë mëni pengambar dhe njësë të mirë për para, nga se ka një defekt, ka një defekt, ka një smundje, Ka një diçka që ka e rëndon, dhe ato jënë lëvdratat, dëshirat, ngritja, fëdulloku, kapadajlloki, ekstumerat. Thetë Allahu gjele gjelelu në surën e nëziat. Surën e nëziat është surët cile ka zbitë pengamberi sallëm në meke. Pas ta një është radhit me radhitin e pengamberi sallëllahu aleyhi sallëm në mushaf në numër 17 në antë nga njësin e 4 mëtsurët e pengamberit që i ka zbitë pengamberit aleyhi salatu e seram. صد الله جل جلاله وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا فقط يقول تسادي للجوة يعني في ديمة سورة النازعات الله جلاله هبكت سورة مثل سي صد تشاطاء Betohet, Zoti Pashatat të cilët Shkullin derin fund Kështu e ka përmen Shkullin derin fund Uën në shjëtati në shta Të cilët punojnë me energjit të madhe Pashatat të cilët qarkullojnë në për air dhe qijel Pashatat të cilët veprat i krynë në vakt Felmud e birati emra Dhe pashatat të cilët i kryen Çdo urrësh ai i pab Zotit xhel Gjell xhelalu. Kush janë këto? Ka than Abdullah ibn Abbas dhe ka than Ali radhiyallahu anhuma wa ardhahuma, këto janë melaçet e Zotit. Allahu e hap këtë sure me melekut Zotit xhel Gjell xhelalu. Wan naziat gharqan. Meleku i parë që s'e ka përmend, apo klasa e parë e melekëve që e ka përmend, en naziat. Nazia osh mushkul. Mushkul Allah ujel jalaluhu kuri bie do shprehje nuk i vjer rastisht. Në sure Ali Imran Allahu jel jalaluhu ka than yutil mulke men yasha. Allah jap pushtetin kujt doje. Ja ja. Dhe kurë ka bërmin, mine ar pas asoj, ja merr, nuk ka thon ja merr, por ka thon yenziul mulke mim men yasha. The shkul pushtetin pikujdoje. Allah i jep dikujt pushtetin, mirë po kur i ia ja merr ka thon e shkul. pse e shkul, s'ai se, se jep. Kur i ia ja ka dhon, i ia ja ka dhon me me mirësi. I ia ja ka dhon e ka pranuar lehtë. Këni pa po, dikujt kur i jap diçka e pranon lehtë. E pranon me zemërdësi. Këto vlen krejt begatit. Këto vlen krejt begatit. begatit. Kur ti i jepsh e merë me zëmërgjërsi, me hare, me, me gëzim. Provoje kur ti mirët. Andaj shiko shpreja zhoti gjene djële gjelalu. I enzhi u, e shkull. Pse e shkull, se se jepaj. Andaj shiko allohu të mare kjo vë tjala, se si na e të regon neve në në stik si funksionojna. Qish funksionojna? Ajo kur na jepët, është e mirë. Kur të najmore, i njëti është. I njëti Allah. I qilit të qënë e vladin, i njëti adha është, po bërën i të amor, si kur ti, si kur ti do në me ngre dhe me majtë, e sdojnë i adhanë. A kur të adha, ke mirësi, ke gëzim, ke hare. Kështu është njëri ju. A ndaj, e njëta shpreje këlar këtu për melacet të cilat i morrin shpirtrat. Ka dhe në dha u gjelil gjelalu. U e nëzijati garka. Pasha atat të, të cilat, qka? I shkullin shpirtat dherin fund. Garkan, është deri skaj i fundit Gharë kanë është skaj i fundit Pse kështu Kanë thonë ndjetarët Nga se Kur njeriu ti mirët shpirti Alloj në lesovë të gjithre Kur ti mirët shpirti Shpirti tërhiqët Pra më shefat në për trup Vetëm e vetëm mëzdale Nga se është mishruë Shpirti me trupin Dhe janë bo një tërsi e cilës dënë mundoh, dhe kur të vejnë e gjeli mundoh, shpirti ikë, që që ka përmen për nga berisë e selëm se shpirti ikë, e atara allohu gjelë gjelelu e ka diriju dhe e ka urderu e me lekun që të shkon derin skaj, gartan, pra ku do që të më shefët, aje shkull, andoj shkon do një me leo që që e ka njësë më jamur shpirtin të kujtë dhe e ka lën gjysë, se aje spodohë. Andaj Allah u gjeluala u botu në këto me lache Këse këto janë me lache të mëloja Disa kanë dhënë Ky melek është meleku i vdekis U anë nëzja ati garka Po pse është përmen nëjmërin shumës Se këto është përmen shumë Disa djetarë kanë dhënë Kjo meleku i vdekis Kanë dhënë sepse ajo është nja Po ka ndihmës Po ka ndihmës Meleku i vdekis është a i cili është a i cili E kryn Me morë shpirtin Mirë po i vinë dhe me lekë të të cilët ja, ja, ja ndihmojnë punën Pra ta e mbaj dhe aje shkull Dhe para me nëndoni Sa i dhimë sët njëri u shpirtit Sa që Allahu ka specializu me lekë Të cilët dherim funi shkoj njëri u të përmej shkull E ku dojnë me qu Kemi përmejnë ku dojnë me qurë Ta Allahu të bare kjo vëtjale Pasaj të shpërblimi i merituar Pasaj ka dhanë vënë në shi tati Në shi tati Pasha ata të cilët veprojnë me energji Nështë është energji Kë njëri ju ka vullnet me punu Por këtu është për me lachet Nuk është vullneti si njëri ju të për me lachetve Ka tha nga dhudhajmë një abasi Nështë i tati nështë ta Janë meleket të cilët Jamorin shpirtin besimtarit Ndërsa nezi atë Jamorin shpirtin pa besimtarit Cilje dalimi Kanë dhënë se besimtari nuk ikë shumë Tërheqet pak, po nuk ikë shumë nga se e dheim shpast si ça let sikur frima besimtari pseosh besimtar me nal frima ai fillon të çrregullohet mirë po kuj dallimi mes pabesimtarit nga se ai me çdo kush do me ik ndosha besimtari ha natyra e ti tabiati i ti është normal nëse i preket diçka në tabiat ai reflekton mirë po çka tha ibn al-abbasi ia mori shpirtin na shtat let Pa i api një loj ku veti Pas taj ja mori në shpirtin I del let Pas taj dhe Allahu Gjelal Vesëbi hati sebha Pasha ata me lek të tjerë Të cilin shëtisi në përqil Thanë djetarët, kush janë këto Në përqil kryen shumë role Pre roleve të cilat janë dukshme për neve është retë Mjegula të cilat e shjellin shijun Ato janë me melek, Gjell me lek të korrigjuara Onda Allahu Gjelal është argumentu e me shijun për fuchinë të ti, për ekzistencën e ti, për begatinë e ti. Begatin ti. Keni pashë ju çish vjen me vjen me kujdes, vjen me buçqi, vjen me moshir. Nuk bie grumbull. Por dashkur ka haz. Allahu xhelaluh shiun kur ia bie bereqet, andaj thonë njerzit bereqet, se vjen nga dall. Vjen me me mos e caktuar. Vjen me me një me një këndshmëri shumë të madhe. Ndërsa vendi prej kur vjen Realisht du të me ujë, shlu me bëllëk Andaj Allah u gjellë kër i ka përmen në rejt I ka përmen të mbush ta me bëllëk të ujit Por kër povin të na povin ka dale Kush i bje ka dale? U esëbi hati sëbha Me lek të zotë i gjellëvala Që qarkulloj dhe e rujnë rendin në qil Që mos nga vere neve si azab Por nga vjen në mirësi Andaj Allah u gjellëvala i përmendi me lekët të cilet Shëtisi në për qil Neve nuk i shojmë Por e shojmë gjur E tërë Cile o gjurë me tërë Pra mje i gullat të ndëruar zi më të li Kur el shëmë, shijun Ujin Ajo vetëm qa dhe du të më ra komplet Ajo realisht duhet neve me në bo fesat Ajo kur bjen Neve duhet me në të mtuë Nga se bjen tonelata uj me të mdoj Por neve kur na bjen Ti del dhe shëti të shëtit Ma djenë djenë freski Se bjen ka dhale Ka dhale Dhe Allahu gjellohala thot, këta e regulloj me melek, Zotit ka caktu melek të caktuar, të cilët neve në ebinë këndshëm. E kur dhjene dita për mudënua, dhe me, bo, me uva këja meti, Allahu i tërheq të me lache, dhe e prishë universit. Paset Allahu gjellohala, fe sebi e kati, sebe kanë. Pasha ata të cilët, i paraprim gjdo pune, kur Allahu tja jetë një detyrë një melekut, s'ka mundësi, Në atë dakik, mi hik vepra Për shembu, kam thonë djetarët Në salohu gjële gjëlelu e ka caktur një me leku Tho shko filan, të filan njeri Nga se ka me kalu filan kafshë, filan vetura Dhe ati ka mundësi me godit fatkecia, shko të rheqe Ska mundësi me ahuq ja Ska mundësi me danë ozotu vënova e shkejli këta Jo, sebi kati sepka, në dakik i shkonë Ake dhe njerëzit thojnë, për ndakik ka pështuë Allah u gjithat fesab i ka, ti sep ka Të janë me lacit e mjetë të cilat Ja hfadhune u min emri la E rua njeri unë nga kaderi Allah Ka dhanë ibnja Abasi, qështë është kjo? Dukë e ndodhë me një vend një përplasje Këti i vjen një inspirim Largoj u për këtu Dillë që këndej Dillë andej Mosko filan venin Këto inspirime janë prej melekut Nga se ka pas me ndodhë fatkecia Andaj, ka ndonë në disa djetarë madje, kjo ndonë dhe me jasë gjatë gjumin. Po shemë njëri u të fletë, dhe si kur qohët një moment, ka mundësi me godit një fatkeci, i jasë gjatë gjumin, edhe për disa minuta vetëm që të, të kryet një fatkeci, që s'ka pas me godit, pasa i jasë gjotë për i, i, i, i gjot gjumit. Dhe kjo ka raset shumëta, ka raset shumëta që njëri u në kazonë gjumi, ata që asë i kazonë gjumi, i ka, i ka gjitë fatkecija. Adhe dhe Allahu gjelluala Fe sebi qati se bëka Beto të Allahu Nga se kjo është kjo rol i madh Njëri ju së në vangëta Njëri ju s'ko mënë qime vangëta Njëri ju s'ko mënë qime mënë ta Njëri ju të mi dhonë shko filan dakikun Vë Allah edhe djali vetë mëkon Edhe vajza vetë mëkon Mi më dhonë shko ama jo, jo 5 metra Shko nimi kilometra Dhe në filan dakikin Si mësë që ishë filan sekundit E shkel kërri A, mundësia shkejtë se ti së nëmërim Allahu gjelë dhe, na qëjnë me lache Kur s'ka me godit se godet Andë kjo është Ajeti Allahu të fesebi kati Sepkan Felmu dhe birati emra Edhe cilësia e pesi Se dhe t'ja ka dhënë Allahu me lacheve është Felmu dhe birat është kryerja E gjitha qështjeve të zoti gjelë gjelë Kanë dhe në djetarët Si vendosja E Farës në mitër, vendosje e farës në tokë, nxerja e frytit, ekstumerat. Kjo fel mu dhe birat. Allahu gjelë e gjelë lu, kur njeriut dënë mi dhënë diqka, një fryt, një begati. Allahu gjelë e ka caktu me lache, Allahu punon me me lache. Në mirë po kjo vebër i përkacohët zotit e bare kjo, aja ka mundcu me vojë. Adhe ka dhënë djetarët fel mu dhe birat. Atë të zët i kryinë dhe i realizonë qeshtë të cilat janë me lekët të cilat ja vendosi njëriut farën. Por shemë njëriut nga lindë. Ku shë e merë qelizën e caktuar dhe e bashkan me qelizën tjetër caktuar nga një milion qeliza? Ku shë e, e dirigjonë që që këtë qelizë kape dhe këtë qelizë nga ona tjetër kape dhe rrui që të dhja? Dhe rrui nën në mujë më së prishën dhe furnizojë atë? është Allahu Gjellë Gjellalë -Gjell në përmjetë? Fel mu dhe birati emra Në përmjet me legve të cilat ju jepët urdi ruje Dhe ka dikush të cilat që ju ven urdi për Allahu Gjelluala Dhe ato kanë miliona që liza për zbashkohet E njëjt është me tokat pjellore Allahu Gjellualu në kam su neve që me herë farën toke me dal fryti Dhe me dal bereqeti Ku shë ban bereqetin? Ku shë ban bereqetin? E ban me leg të zotit na vetën me gjujmë se bejpin Ti vetën me gjunë Se bepin Pse a më zban të i diska tjetëra A më zban një riu diska tjetëra Për dhe që e gjunë farën Në to këti mrena A je atje me, me për cilë Shka për ndonë Sje Allo e për cilë Fërën më dhe birati emra Ata e për cilën Realisht Ata e për cilën Thejlbin Nërsa na jena me si përfatsorën Nërsa na jena me si përfatsorën Nërsa Ata e për cilën Realitetin Dhe gjithas ka përmen djetarët se në përmet këtira ajeteve të cilat po i përmen Allah u cilësit e melaceve shifët se njëriju ka një pozit që në të lartë që melekët ja ka në nështru njërijut anaj ka thënë djetarët një grumbët për i djetarëve se meleku është më më pak pozit se sa besimtari meleku ka më pak pozit se sa besimtari argument argument e se meleku i nështru në për njerin pra meleku E për cilë njeri, shko krija këtë punë, shko krija këtë punë. Nërsa njeriut nuk i është kërku me a kri punë me lekët. Të nuk i e i detiru me a kri punë të atina. Ajo është i detiru me t'i kri punë t'yje, cëli e ma i madhë. Ajë cili shërbet, ajë cili shërben, i shërbujëri është ma i madhë. Ajë cili shërben, është ma pak pozitë. Zdo me do në që s'ka pozitë. Nërsa nëse njeriut bëhot kefir Ba adhjo besimtar I ban gjynë allahu gjellu ala Ska mund si më kanë me madhese me laqja Allahu gjellu gjellu Dhe pasi i përmendjë allahu Melaqja, me laqja që fa tha Jo me tërgjufur ragjife Tani allahu gjellu ala nga me leket Dhe nga kjo regullim Universit në këtë form Del allahu gjellu ala me një her të prishje e rendit Dhe ta prish allahu këtë, këtë dunja Jo me tërgjufur ragjife Tërgjufu o dridhje Ditën kur dridh dridhja. Dhe kiametin Kur'ani vjen me plot shprehje. Kiametin Kur'ani vjen me plot shprehje. Vjen me ta'me, që do të vjen më vonë. Vjen me saħa, vjen me britm, që do vjen te suja Habese. Vjen me haqqa. Vjen me hak, kamë ndodh hak. Vjen me waqi'. Çalmo do waqi', realitet do ndodh ajo çështoj. Vjen me nga se kitë janë cilësit kiametit, e këtu që ka përmendë Allah u Gjelle Gjellelu, e ka përmendë cilësit në tokës. Jo me tërgju furra gjife, ditan kur dridhët toka, të të bahu herradife, të të bahu herradife, kur filon dridhja, kjo është për dridhën e kiametit, vazhdon me dridhje tjera, radife është e vazhdushme, aje cila vazhdonë. Pas e dhe Allahu gjele gjelelu Kullubun Jo me idhin Wajjife tun A dit zemrat do tjen Ha Wajjife Të dridhura Si dridhja e tokës Si dridhja e tokës Si dridhja e zemrës Njësojn Nga se Nga se ka një istikrar Ka një lojqëtësijet E të cilja ka siguru Allahu gjele gjelelu Allahu të barë e kjo e të ardhë Ditën kur dridhët toka Do dridhën shumë zemra Nëse zemra dridhët për 3 sekunda termet Qfar dridhët dhe tjeta jo e cilas nalët hiq Nëse 5 sekunda ty qëtë pishpije E ta dridhë shpirtin E ta dridhë komplet atë rahatin që e ki pas Qfar dridhët dhe tjeta jo e cilas nalët hiq Dere se ta prishë Allah u kitë një verzin Andë dhe Allah u gjelë gjelelu kulubën Jo me idhin u hajë gjife Shumë zemra qëtë A do dit do të dridhen. Ka sot ditë e madhe Zotit e Zotit te vare keutaala. Abo saruha khashia. Shikimet e atyre njerëzve do t'jen të frikësuara. Khashia është kur njeriu ne ka kaplu frikë e madhe dhe ka dal paradikujt të madh dhe zhditëshme kshir prej tutës të madhe. Allora njerzit at dit do të kapën tronditje të madhe. Dhe njerzit janë ngafel për kët tronditje. Harrojnë për disa ditë që neve Allah në ka mundësumë me jetu rahat Dhe nuk në e dridhë thokën Me begatinë e ti, mirësinë e ti Allah në e ka shlu shimën dhe begatinë Dhe luksozën dhe komoditetet Por neve harrojnë Allah në të pare kjo vë të hala Pas taj kër Allah në e në i bjend Disa musibete, disa dridhje Neve shetësohemi Adoj Hasan al-Bosriju Rahimehullah, tjetari madh I cili ka taku shokë të pengamberi s.a.s. Në shpjegimin e fjallës së Zotit Gjelle Gjelalu Kenude Allah në një ajet ajeteve të ti e qunë njeriun Kenude Që ka dhe më dhonë kenude? Ka dhonë është a i njeri i cili E qërtonë Zotin e vetë Ja përmen të këqijat i haron të mirat Këni badis a njerës I shfrizojnë të mirat e Allah Kur si kujtojtë mi dhonë Elhamdulillah i thon, Rabbil Alemin Allah mi ka dhonë Mebom i shkuën tani e keqe, thot, çka boni alloh me mua? Po ti Allahun në miliona mirësi nuk e përmend, pse tash po e qorton? Andaj thasa Albasriu, Kenuda është ai cili ja përmend Allahut musibet, i thot, "Këshi çfarë musibeti m'ki qua?" Po nuk i thotë "Këshi çfarë mirësi m'ki qua?" Po njeriu është i prirr ti përmend fatkeqësit dhe është i prirr ti të haron mirësitë. Andaj dhe Allahu të barë e kjo e tjala, e bësaru ha, khashi ha. Atë dit, shikime dhe tjetë të shtangura, të ullura, të friksuara. Pasat e dhe Allahu gjellë gjellalu, je kulune e inna le mërdudune fil hafira. Atë dit, për të cilën Allahu gjellë dhe poflet, disa njërës nuk e besojnë. Dhe Allahu e përmenë këta, Se na e dim se ka njërë se këto muha vete nuk i besojnë Këto ndodhi nuk i besojnë Dhe thot, ja kulun Disa pabesimtarë thojnë E inële mërdudun Filhafira A është e vërtetë se na do të këthejemi në rinjallje A do të këthejemi na Qish kemi qenë Njëri u habitet Por nuk habitet pëse për dit linë një njëri i ri I cpa qenë A nuk është rinjallje kur del një njëri i ri Një fëmosh një ere Për ditë Allah u kryon Për ditë Allah u kryon Dhe na nuk, thojna, nuk i thojmë këse rinjallje Pashtaj kërë rafletë Allah Për rinjallje në neve Hutohemi A ka me ndodhë kjo Dhe shikur e më hojna A ta që ka shi e shofna me sy Andaj tha Allah u gjelluala Disa thonë A do të kthejhemi na Në rinjallet që shkemi qen E i dhe kuna i vamen në khira A edhe kut bamin na extra të çoptuara të thyme a edhe këto lloj ringjall prandaj i, pra i thoshin Muhammedit sallallahu alaihi ve sellem edhe ato që ishat para 2000 vjetve që kanë ndjekë ato i ringjallallahu xhele xhelal kësaj i thojnë la khaira ajo që ka buvit e vdekje do nivarrez me vite kësaj i thojnë la khaira ata i thoshin Muhammedit sallallahu alaihi ve sellem edhe ato para 3000 vjetër që kanë ringjall zoti o xhele xhelalu çka thallahu te bareke ve teala qalu Tilke idhen kërratun khasira Nëse thu po Atare kërri këthim është Kote kote muhabet Allah i regjistron fjallë të njerëze Pas e dhe Allah u gjellu ala Fe innema hije ze gjeratun wahide Kret këto Gjevabi këtër është po Gjithësësi Do t'irin gjallë Allah u gjellu ala Fe innema Hije ze gjeratun wahide Vesh një urdër pritët Prej Zotit tonë të varë e kjovët e ala Dhe ajo është vesh një dridhje cila filon Dhe krejt këto i bjenë Qysh i ka thana da u të varë e kjovët e ala A në kjo sure e ma dhe Filon me me lekt mdojat Zotit Gjele Gjelelu Dhe qysh e vazhdon Me prishen e rendit Dhe shiko edhe surja nebe Po edhe kjo sure Filon me, me begati dhe si vazhdon Par me dalë dhe të, të gjeneti Dhe qka duhet Dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d E njëri si liseveson këja metin, e mohon në dërgjegjen, e mohon në tërshmërin, e mohon logarin, e kur të mohoj e logarin, bëhot kriminell, e kur të bëhot kriminell, ajmon nuk ndinaj. Kër t'i dujsh mëse zban, dhët pëse kusht e cakton që zban? Kër t'i dujsh mëse haram, dhët pëse kusht të, të që haram? Unë e ka zhoj që ka haram, unë e ka zhoj që ka haval. Kështohë njëri ju, andë e Allah u gjitha, fe inë në maë i e zegjëratu në wahide. Tha e vërtejtë është të, të ndodhë kiameti, dha jo është vetëm fillon me një dridhje dhe vazhdon me, me dridhje të tjera derin e përfundimin e kiameti dhe ardjen e botës tjetër. Në e lusë me Allahu në gjellë gjellaluhu, që Allahu të bare kjo vëtëala, nga mundëson me... Ne çem të bindur ndaj Zotit tonë të barek e vetëala. Elus be Allahu ul gele jelalul ç Zoti on te barek e vetëala, ti mbush zemrat tona me devotshmëri, ti mbush zemrat tona me iman, ti mbushava ul gele wala zemrat tona me islam. Elus be Allahu te barek e vetëala ç Allahu ul gele jelalu, ne munsal me kuptuf fjalën e Zotit, fjalën e pejgamberit on sallallahu alei wasallam. Elus be Allahu te barek e vetëala ç Zoti on gele jelalu, ne munsal me veprat mira deri në frymën e fundit dhe mëshmang veprat liga deri në frymën e fundit. Aqulu qouli hadha wa astaghfirullahu ولا كن فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين